Con música de Guadigaligo damos ya ven vida a una poeta A, a una poeta, poeta, sí señor, nunca me llorredito A Clara Vidal, que me parece que es la segunda vez que falamos con ella Bueno, varias veces ya hablamos, la verdad sí. es que Siempre temos... que saca algo nuevo Saúda, saúda <risas> moi boas Bo tardes, Clara. <risos> boa tarde, Julio, Armando, qué tal? Boa tarde. Eh, a segunda vez ne, neste mes ou Sí, sí, sí, bueno, sí, sí. un en novembro, outro en de decembro, vai, sí, moi sí. moi seguidiñas, sí. sí. eh. bueno, pois pues eso, felicitacións, parabéns. Exactamente. Porque sí. gañas Por ese lucignota gañadora do, do 37 certame de sí. poesía Rosalía de Castro. Bueno, estoy contenta, a verdade eh, no Ya sé. gañara hai dous anos o, o segundo o segundo premio. Sí. Uh -huh. vale. eh, moi contenta. e Recunca es pero co primeiro. <risas> Hombre, había que intentar gañar o primeiro. Agora xa estou moi contenta. Sí, sí. Eh, non me podo esa non me podo superar. De... Pero a verdade é que que sim, moi contenta de acabar o primeiro. Non, pero pues xa sabes o camiño, xa sabes o que tedes que facer. No, non, non no, era <risa> Bueno, Ahora o que hai que facer, noteu no no, no te currículum en poñer a parte desse premio por o poñer tamén. M, m, me parece que tes un un blog ou un blog o un, un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 A mí também que me lean en en Alemania e, eh, que, que, y en otros en Suiza. Y, y en Río de Janeiro. Exactamente. Sí, es que... Hay, hay que intentar ir a todas partes con poesía, sobre todo que hay tan pocas personas realmente que lean, pues sí, que sí. no tengan ese impedimento eh, que, que está muy preto de nos, eh enoso con poesía narrativa, por ejemplo, narrativa en galego, mm. certiamente. Que algo tan sí. eh,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 quizais unha pedirlle a algún ilustrador ya algún amigo que temos pois pues, que faga pues, eso algún tipo de, uh -huh. de, de, de ilustración ou imaxe para que para redondear ese traballo tan feitice, tan fitixeiro que facedes de vos poetas, non? Exactamente. Sí, sí. Pois pues por min a por adiante, non hai ningún problema porque además son unha persoa super superinterartística que <risas> veño de Formación interartística E que apoio totalmente A sentar as artes sí, sí. Tenho traballado a poesía coa música A poesía co lenzo mm. A poesía con canción mm -hmm. eh, Letras, refírome É dicir, eh, por mí, genial De feito agora estou En... Eh,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 Que va, parece me perfecto, Armando. <risa> o digo Julio, perdón. Que, sí, igual, que igual, sí, que... Que igual som, somos un equipazo. Sí, pero recoñezo a tu voz, eh non, de nome, pero es ocupes, un, claro, un, un... pero Claro, unha hai que dicir ya Clara co poema de Adela, Leu senteiro. Ah, sí, sí, a persoa que que, que o... Leu senteiro que eu querei, digo Hollin. Sí, sí, porque sempre facemos unha pequena alusión ao poema eh, gañador, no pero uh -huh. a persoa que o leu pois eh, dixo, lle vou, vou me estender entonces leu non entera verdad que que si sí, un, un comezo fantástico pero un unha finalización tamén tremenda non o sea no na na toda entrega do premio Sí, sí, nacer. No, sí, sí, ah, e iso non está gravado, non obin, que diría de a persoa. Esquén era quen leu, quen de, sanimou. Devería, debería, pero foi foi Luis Losada, sí? un, un dos dos do xurado, non? Uh -huh. Eh. Ah, vale. Bueno, xa che falará el, seguro que que sí, en algunha ocasión xe che falará seguramente, porque eu eu te teo enderezo e ademais el gusta facer recensión de libros e eh, de uh -huh. poemas, y, bueno, bueno xa tú verás que a mellor terás unha chamada sorpresa para comentar contigo. <ríe> Exactamente. Cos, ¿no? Bueno, a, vale. que, que, que te iba a decir? Ma, mm, eh, dinos algo máis de ese traballo, de, de, de, po, de ese poema premiado. Mm. Dinos, é eh, dicir, ti, ti recordas e lembras algo que, que ten algo que ver con, con algo vivido directamente, como comentas a túa boa, pero mm, ten unha historia, non?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 Eh, mercados a cotío a, aos que ía, uh -huh. a miña avoa eh non ían carro, que, uh -huh. que eu digo no, no poema, a miña avoa ía uh -huh. andando e volvía andando, tende moi moi cativa uh -huh. e cargada. Uh -huh. Entón pois eh alimento un pouco a situación e de súpeto, pois aparece esa luz, no, aurora boreal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 a túa trayectoria quizás vitale por, por a forma de o, o que sabemos de ti o que sei eu de ti ti mm, traballas tamén como, como, como dinamizadora cultural e ¿no? entón iso <risas> sirve para que eh, os que te rodeen con, tomen conciencia deses traballos que tú das a conhecer ¿no? si, sí, a ver é un pouco que comentábamos ao comezo da, da, da entrevista eh, quen le poesía?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 Asas persoas achegounse a mí despois e dixo, "Eu necesito que escribas outro libro", así. Ajá. Porque que este libro son eu que acabas este libro lino é o que o que urson. O que me pasa a min. Si, sí, exactamente. Claro que me es, pasa es, a min. Claro, claro. Sabes, para mí eso claro, no a a ti te experiencias, a levaba rodado, sa levaba co libro en sitios e non me dei conta diso. Para mí ese libro era unha inmortilización en papel Ajá. de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 a que está vendo que, que estou falando dela mm -hmm. pues claro foi un, un, un impacto muy grande Emocional, como, como eh, ver un incendio no emocionante, emocionante <risas> sí, sí, sí. claro que sí bueno pues ahora por eso que os poetas quando escriben vive, viven muchas historias eh claro claro, claro. <risas>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 que non é fácil e que entendo que non tedes eh, moitas axudas, é que eo eh, iso ou tirades vos ou ninguén vai tirar. Sí, entón, sí. para por tirar porque a verdade é que que tamén merecedes un premio polo polo que estades facendo. Un ese premio é que nos escoiten. De verdade Exacto, que de verdade para nos. En, bueno, pois pues volvamos a despedirte. Vamos a despedirte tamén con Guadalecalo, outra peciña dela que cantou no precisamente con mil rapaces, rapaces ali en na comunidade nun, nun Che sí. ah, un, sí. una actuación extraordinaria. Agardecéche moitísimo, vuelvo a repetir, que que Gracias, felices favor, festas. Suele. Vale, veña Clara. que veña boa, boa tarde. Radio Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada El programa de cinema de Ràdio Sant Boi Els pastorets de Sant Boi a Camp Massalleres 25, 26 i 28 de desembre Reserva d'entrades a la web de tripijoc.com s escapar-se de las calderas de pere Buteiro galegos novaix a sozinha meu cabelo contenta pressa essa minha meu rebento onde vais contenta pressa anda aqui pra minha beira mesmo que ela aqui pra minha beira mesmo que ela se que quem subiu esse derradeira que algas arreça, quem subiu a Tenho ramos de agarrar Acredita, meu amor, fico preto de dançar O maçã da corda lima vai ser longa a travessía O da corda vai ser longa a Mira, con maçã siña vamos recibir a un poeta E vámonos Elías Terras Chairegas. Moi ben. A Vilalba concretamente. E vamos a falar con Martiño Maceda. Ah, moi ben, moi ben. Pues, pues, <ríe> un a... gañador tamén do, do Según... terceiro premio. Exacto, exactamente, vamos, vamos. Moi boas tardes, Merdiño. Boa tarde, que tal? Boa tarde, benvido, <ríe> moitísimas grazas por atendernos e moitos parabéns e felicitacións por ese sí. terceiro premio. Pois pues moitas grazas a vos por uh acollerme sempre ben ese, bueno, en esas ondas radiofónicas de Radio Sambó. Moitísimas gracias por atendernos. Escoita, ese, ese traballo teu que titulas dunha forma especial relacionado co co ambiente teatral, non? Porque si titulas Teatro de Marionetas, ten moito que ver con, con un lema que lle puixeches, a Terra prometida. Si. Si. Si. A ver, eh, mm... Todos somos eh, conscientes da situación que... Bueno, de como está este mundo Ás eh, mm. as veces asusta a situación de como, uh -huh. de como vai De algún jeito de xinerando, non? Sí. Por lo menos, supoño que en todas as épocas Houve esas circunstancias adversas Pero a noso está nos tocando vivir eh, esta época E a verdade que asusta en determinados momentos E ao mesmo tempo un pensa en un cabila que eh, de algún xeito somos eh, a xente do común por así dicilo, mm -hmm. somos como a especie de marionetas eh, en mm -hmm. mans nunhas mans invisibles que nos están controlando e que nos están levando eh de algún xeito para onde esas mans queren, ¿no? Uh -huh. que están xogando deliberadamente con nós e sí, por iso po pensaban sin poñer, iso. Sin poñerlle nome, non? <ríe> Exacto, tamén, no, por no, exemplo, non lle fai falta de decir nin que son políticos, nin que inteligencia artificial, nin nada de so. O no, caso no, é que no, no, estamos en mans de de de xente incógnita. De marionetas ¿no? que ven o Diel, <ríe> sí, sí, sí, él. somos marionetas Somos somos como marionetas nas na, na súas mans, ¿no? decir, é, é moi triste sí. porque ver a situación, bueno, como decía, hay en algún poema que si sí aparece, alguna referencia, por ejemplo, o que está acontecendo a, a esa masacre que está oh. acontecendo ahora mismo eh. en gaza con morte, tú de de men, de, meninhos, de, bueno, de de meniños, inocente, sí, sí. Eh, que ao final nos, nos conflictos bélicos, eh, que decir, pagan sempre son na maior parte mais, son a gente mm, inocente, no, o, eh, sin sin comelo nin bebelo son sí. es que o, e é moi triste como se nos vai condicionando, como se nos vai querendo uh -huh. eh, pues levar eh, bueno, cara, a, cara onde os grupos sí. de poder que, que parece que están na sombra que non se sabe sí. eh, os seus nomes a veces non se pode poñer nomes porque non se sabe e nos, e nos queren reconducir de unha maneira e sí. y é moi eh, digo, é triste que nos atopemos no século 21 que supostamente teríamos que estar evolucionadas, é decir, ser pessoas evolucionadas, encanta o pensamento, encanta por o comportamento mm -hmm. y a veces eu penso que estamos en épocas esprimixias da humanidade, es decir, uh -huh. en, en, en, totalmente embrutecidos. Si sí. eh, Estamos na, nun, nun período de, polo menos o que nos está tocando vivir, a, nun período de barbarie sí. de absoluta. Non? E eu, a iso quero contrapoñer pois a, o poder, neste caso, da palabra literaria e máis en concreto da palabra poética, non reivindicar mm. a poesía como un feito para loitar contra, contra esa barbarie. Exatamente. Un teatro. Por eso que moitos, como alguén dixo que os poetas e os escritores cosmetían metían na carta porque eran os que se atrevían a decir a verdade. Sí, bueno, é, ao longo da historia ben se ve. Que, sí. A ver, a, como vemos que a, bueno, de algún xeito, eh, aínda que bueno, se utilizan artificios, sí. eh, recorremos a, a figuras retóricas, etc. etc. en unha unha segunda linguaxe, por así decirlo sí. pero no fondo tamén se dicen verdades e hai verdades que resultan incómodas ¿no? sí. e eh. entón, pois, pues, como resultan incómodas eh, ese grupo de poder non lles interesa ou no. en certos grupos non lles interesa que esas verdades se digan e por eso se só é pues, <ríe> recorrer a, a castigar a, a esos emisores de uma eh, maneira desas verdades, non? si, sí, si, sí, si sí, sí. A plasmación dese de teu traballo dá a entender que que, bueno, que seguimos sendo marionetas, pero que bueno, algún trasluz de, de, de sexos de que, de que eso se se se, bueno, se transforme un pouquiño tamén uh -huh. ten, non? Porque A ver, Sí, eu alha que parezas veces catastrofista mm. E eh, mm. eh, eh no amo así, pois, unha distopía que xa está aquí no mm. que pode, parecer que é un futuro, pero no, por tres xa está no presente. Eu sempre intento hm mm, porque algo que te que empecé así a isto de escribir, sobre todo no, no tema da poesía, eh, sempre buscaba o de feito de utilizo sempre dous verbos Que somos de emocionar e conmocionar non? Quero, de algún xeito, provocar Como unha especie de golpe interior Na, na persoa que, que desexe ler os meus textos E, e que provoque unha reacción uh -huh. que, a Alimentar esa, esa esperanza non? Uh -huh. Esa esperanza de que si podemos mudar as cousas De que ao mellor ainda estamos a tempo quero creer que estamos a tempo non? De, mudar a, sí, sí, sí. de mudar as cousas non? claro, cada vez <ríe> parece que queda menos tempo e que hai menos posibilidades de mudadas pero sí. debemos agarrarnos a, a esa posibilidade porque senón eh, non agarrarse a esa posibilidade seria pues, estar nun abismo pero totalmente desalentador sí, desde logo. ese desexo mm, mm, Coincido con oso tamén, é eh? verdade que si. Sí. Bueno, xa sabes que eso, ese ese grande poema pues, vais a publicar na nosa revista, pero tamén eh, recollerase en un libriño que recolleu cinco premios últimos do, dos cinco últimos anos deste de, de, de certame de poesía. Eh, eu comentáballe precisamente tamén a anteriores gañadores que que me gustaría que algún eh, dos das persoas que coñecemos eh, ilustradores ou pintores que, que fixera un, unha pequena ilustración a cada un dos poemas, e si che parece, eu vou a propoñer eso. Ah, xe, ah sí, eh, a ver, eu creo, ademais, está, oxe, a mí tamén me gusta xugar moi tí, eh, mm, se seguides algo así algunhas das publicacións que fago así a través das da redes, só a acompañaros Eh, o que os textos con, con imaxes, a ver, eu de ilustrar e dibuixar non porque eh, non non teño esa capacidade, algo eh eh unha capacidade <risas> sí, sí, sí, esa, sí. esa capacidade, pero si, sí, bueno, substitúa co, con estes artificios ahora tecnolóxicos do, dos smartphones estes que teñen unha capacidade fotográfica, sí. pois, pues, bueno, Pues boa, re, re, mm, melhor que a nosa pintura E sí. sí. entón, pois, pues, acompanho os textos Con con imaxes uh -huh. É unha segunda maneira unha segunda linguaxe É, uh -huh. eh, tamén eh, uh -huh. sí, sí, Mas... de, por, Un meu aplauso Para, para esa sí, sí. Pa Para esa idea, non? O sea, Porque, ademais, é unha maneira De que esa persoa que ilustre estea tamén dando a súa Lectura do, eh. do, do texto E eh. iso tamén é bo omerei tanto si sí, ayuda ayuda tamén a comprender un pouquiño máis e tamén eh, eh bueno pois eh, eh, aumenta un poquinho valor tamén do, do, do, do propio poema non? Si, si, si. Bueno, señor. pues eso, é bueno por poñer, espero que sí, que se que me fagan caso. Que eh, eh, <risa> si eh, se fagan sí. caso. Sí. <risa> claro, claro, eu coordino. Eh, si fa... Igual que no premio son secretario tamén nestas outras cousas intento coordinar para eh. que todas as cousas saquen. Me... E eh, eh, bueno, pues tamén pido a, a, a idea ya, ya aportación dos propios autores, dos, dos propios sí, poetas, eh, non? Que, que, sí. que, que, que sempre admiro é que tanto tanto nos axudan a que isto eh, se mantenha esa xa levamos 37 anos eh, bueno pois a nómina de, de, de, de poetas que está desaí pois, sí. enchenos de honra e de satisfacción claro que sí eu, ca, eu can Dubín. no vim no sí. que estaba Martiño Maceda claro, vez, te refiro, <risas> que dele digo non me digas que sí, sí, é Martiño no, no, recuncas, verdad Martiño? sí, eh, sí é eh, a segunda vez que, es, que cabe o eh? terceiro premio non no sei se foi no... agora mesmo non lembro se, a, a edición uh -huh. pero non sei se foi no 2010 a, non, no, sé. non lembro agora mesmo sí, sí, non, sí, non, sí. Non, non, non sei en que data foi, non foi moi porque tampouco non é que eh, a verdade é que deveu ser empecé a participar en Viara aquí pues no sé si foi en esa edición o en una edición anterior no lembro sí. eh eh sí, non, sí, sí. E me por bueno tiña ese ese, pre, um, ese pequeno texto mm, bueno. e bueno fragmentado en distintos, mm -hmm. eh, distintos sí. escenas en distintos sí. así decirlo e quixen envialo bueno pues a verse de <ríe> ten sorte se era agradable precioso si sí, eh, sí, eh, sí, eu agradecer inmensamente agradecido, e al mais É unha maneira tamén de que se faga Visible eh, Esa túa non, é de, non é un acto De petulancia nin moito menos uh -huh. Para min é un acto de comunicación Porque eu creo que é iso, uh -huh. é, é comunicar non? Uh -huh. eh, Coido que O ser humano son a das Virtudes, por así decirlo Ou, uh -huh. mellor dito, dons, non virtudes Non dos dons que posúe É o da, uh -huh. o da capacidade de usar, de usar a linguaxe uh -huh. e, e creo que Bueno, pues, se temos esta capacidade, saber usarla ben ou intentar usarla ben, ainda que por desgraza moitas veces esa linguaxe queda cortada e, e prefieres utilizar, como digo, pois pues, a forza bruta, a barbarie, como estamos vendo agora, non hai non queremos botar manda palabra ou facer uso da palabra, ou sen non algún xeito prostituímola ou usamola de un xeito eh, non sei, ao noso propio interese claro, claro. perversamente e sen pensar no ben, no ben común en a colectividade uh -huh. e, e, bueno, é triste, pero ben, eu creo, ainda así, igual que a dixen antes o da esperanza de que uh -huh. um, agardaba que si seguís habendo una, ese pequena fenda de esperanza para seguir creando para seguir creando eh, Pois tamén espero neste caso pois que a palavra sega reivindicar sempre o poder da palavra. Non? eu sempre reivindicarei. Es eh, así, es eh, así como como se por lo como con menos como mínimo queda constancia, ¿no? Exactamente. Y sí, yo sí, sí. es que yo que te lean, los que te leemos, pues eh, no sé, compartimos contigo esa, ese, ese desecho de, de, de, uh -huh. de que todo de que mude un chisquiño esa sí. situación real que, que, que, que nos está no sé, abordando y eh, que en realidad de que non sei, é arrepía saber sí. que, que, que tanta xente está morrendo mm, inocente, sí, sí, non? Exactamente, sí, sí, inocente. porque a poesía sempre desperta eses sentimentos uh -huh. eh, esa valía o, eh, sí. eu, eu xungir da palabra uh -huh. a, a ver, para min si, sí, eh, eu xa digo é algo que a, a, a min axúdame eh, a, a, a miña a expresar a miña visión do, uh -huh. do entorno e eh, eh, do mundo no que me está tocando vivir, no? e, además, axúdame claro, ¿eh? a, a posicionarme a comprometerme, eu, que para mí é algo fundamental tamén, é decir, eu teño que ter un compromiso non somente coa palabra, eh... sino tamén un compromiso co momento que me tocou vivir e coas uh -huh. circunstancias que, que tocan vivir e que tocan presenciar, e eu sí. non podo ficar impasible nese sentido. Eh? E uh -huh. creo que Pois implicarnos tamén é algo fundamental porque é un xeito tamén de axudar a remover conxencias e a remover, a, a remover eh, situacións que, que están parece que aí empantanadas que non son homens e que cada vez pois pues, van a, a peor e ¿no? eu nese sentido creo que, que é fundamental ¿no? porque a, a, eh, eh, por exemplo lees un libro, vives dúas veces, lees unha poesía e a eixo a vivir esas dúas veces. Uh -huh. sí, sí. Martiño, sí. ti estás comprometido tamén, eh, non somente coa poesía, sino tamén con outras actividades, porque como, como, como participante en moitísimas cousas que aí tendes tan importantes ah. e tan interesantes, como o certame de poesía de Caldalova, eh, sí. Torre de Caldalova, e, e as cousas que, que, que levades adiante ir publicacións de... Mm, tan interesantes, documentación aí sí. eh, eh, en Vilalba no, no, no, Ui, eh, non paran non É eh, De verdade que para vos para vosotros e para nosotros tamén é claro. eh, un placer enorme comprobar que, que, que, que non te para solamente nunha escrita Non, no, a ver, supoño que eh, aparte do, do proceso creador eh, mm -hmm. que ten un, mm -hmm. un mesmo propio tamén, lle gusta pa, formar parte de outro tipo de actividades ou do Bueno, pues que sexan tamén bueno, pues promotoras de, de cultura, promotoras de, de fomentar uh -huh. espírito crítico na, na, na sociedade, no? na persoa e, bueno, como dixitabas antes o, de, a, o do certame de, pues, de Torre Caldalova eh, curiosamente, ma, eh, pasado mañá é a presentación dos libros que, das obras que gostaron gañadoras na, uh -huh. na pasada edición na quinta sí. edición no? sí, e, que sí. ano xa imos pola sexta E é un certame que, ben, eh, o que máis me me faz sentir orgulloso deste certame, por poñer eh, o exemplo del é que é unha idea que nasceu do rural, dunha zona rural, mm -hmm. e, aparte, e está se estendendo de tal maneira pois que, eh, bueno, xa eh con decir que os libros precisamente a obra gañadora, unha delas, é dun autor que, que ven de Roma, ¿no? de, sí, Maun, de Mauricio, Mauricio si, sí, eh, sí, eh, un, sí. persoa que admiramos e coñecemos perfectamente. Si, si, Está, Pide, es. sí, sí, sí, sí, sí, está sí. brincando eh dalguna maneira estas fronteiras ficticias sí. eh, da da Xaira mm. e eh, algo que, bueno, pois pues unha idea que nace na zona numa zona rural como é aquí na parroquia de San Martiño de Pino onde está situada a A Torre, non? A que se fai referencia, a Torre de Calda sí. Pois mm, Que se, co apoio do Conceito Cospeito E iso, bueno, é me, o meu apoio A través de Culturalia e sobre todo A, a iniciativa tamén da Asociación Recreativo Cultural de San Martín de Pino Pois fomentan que, bueno, que este certame Este aí, este a vivo E uh -huh. manteña aínda Bueno, pois unha Unha boa presenza de, de autoras de autores, si, e bueno, tamén con nomes que están aí eh, de referencia, no? eh, este ano si sí, repetiron curiosamente, eh, curiosamente, pois bueno, repetiron o eh Chuxa Alonso e, e Paulinho Peña, que sí, Xalos se agan eh, gañar na edición, na segunda edición. Creo que foi a Paulino Peña que dará segundo na edición que gañou o, o primeiro mm este primeiro certame o Xesús Raba de Paride, non é, dicir, mm. é unha nómina tamén interesante de de de de autores e iso tamén sí. lle dá de algun maneira, pois, ver as obras publicadas, pois, tamén lle dá unha, unha relevancia ao certame. E, e como a iso outro tipo de actividades, non é un, é aquí por Vilalba, non pois tamén un, intentando colaborar na e é unha maneira de, de crear cultura, non é dicir, sí, de colectividade, da partir da colectividade de De, de ir creando cultura, de ir creando compromiso. Eu eso uh -huh. creo que é importante manter manter esa brasa aí que estea sempre para aprender ese lume da, da, da cultura, non sí, lume sí. que nos que nos debe eh e un lume de compromiso que nos debe incendiar por dentro, como ¿no? para para avivarnos a uh -huh. bueno, pues a seguir a seguir creando nesta utopía, non de de <risas> exactamente, dunha sociedade mellor, dunha sociedade máis comprometida, máis xusta. Uh -huh. Porque Bueno, digo da utopía porque é algo que nos empurra a seguir camiñando, non? Se, se, se pensássemos outra maneira, se vivíssemos na desesperanza, pues obviamente ficaríamos sí, sí. inerte, non... non... Porque aí en Vila Alba, cando vos xuntades, eh, para ter estes tertámics, aí se xuntou a morea de poetas e sí. escritores También. que menuda fogueira Si, sí, sí. ah, sí, bueno, o Consello de Vila ten Tenho que convocou o propio concello o certame que creo que xa Vai celebrar eh, Para o ano vindeiro Vai celebrar A a edición número 50 mm. Me parece, sí, 50 sí, sí, sí. anos de, de, de un certame uh -huh. de, de poesía, non? E un certame literario sí, sí, sí. Caso De poesía E bueno, eu creo que E con nomes que, bueno Mm -hmm. Tamén está aí eh unha nómina bastante importante de, de, de nomes de salientables dentro da, da poesía galega, non? Mm -hmm. Si, que é importante e con outras actividades que se fan, teñen sí, eh, no. eh, o está Agustín Fernández Paz, hai un hombre, aquí coa asociación Pino, pues, hai o certame de, por, ejemplo, por citar algo que ainda tá pendente a entrega de premios, o certame de caligramas e eh, eh, bueno, é unha maneira de De ir, de ir facendo de eh, diste eh, eh, sendo dices, non, diste cultural que diste, sí, sí, pero señor, que por eh, certo eh, eu nos estábamos falando de ti, eu quero continuar falando de ti, que os nosos ah. eh, que os nosos le, eh, es, eh, escoitantes e eh, seguidores que saiban que tes un blog importantísimo e moi interesante onde publicas muitísimas das túas creacións, e ese blog hai que a, dar recoñecer a República ah. do Desacougo, non? Si, sí, bueno, si, sí, o pasa que no, es, ese teño eh, leva te un tempo que está parado, parado bueno, e, terá, eh, estará parado, pero tengo no murea de de, sí, de escritos, eh, o sí, no, que sí, que hai oh, que, sí, que no, o sea, momento así que pasa que agora mesmo non lle teño nada, xa digo, de, de, de no teño, teño nada posto eh, porque estou máis centrado en manter así viva de alguma maneira, por decirlo, eh é máis actualizada a páxina de Culturaia.cz cultural, sí. e E entón o outro pues, deixo un pouquinho máis de lado Porque, bueno, eh, supoño que tamén eh, Como as redes sociais mm. Son algo máis inmediatas eh, sí, claro. eh, Se cadra tamén de redes de Facebook ou Instagram sí, sí, sí. Ou a través de Twitter Pois é pues, eh, algo máis inmediato Se cadra deixo, deixo Ese, ese bloco así un pouquinho máis parado Pero, bueno, eu sempre, a referencia A miña escrita mm, si sí, sempre me gusta Xa digo, non facela visible non cun ánimo de, de xenda que nunca foi iso comigo, senón cun uh -huh. ánimo de, de, de alguma maneira, de, de conexión, de comunicar uh -huh. e de intentar establecer como digo xen antes, con as outras pues, tamén intentar establecer unha especie de, de rede, de, bueno, de, de compromiso, de, de loita cultural e, e iso uh -huh. non é e ademais de expresión do que ...do que un leva dentro... De, ...do que aún no... ...tenga niñado dentro... ...y e que lhe axuda pois, a entender a intentar entenderse uh -huh. a intentar, per, perdón en, en, comprender, mellor a un mesmo neste uh -huh. caso, é máis intentar comprender a sociedade na que un está inserido, na que un, na que un vive e convive, non? Sí, bueno, eh, pues os, os nosos ointes e seguidores que se poñan nesas páxinas, culturalia.com ah, eh, <risa> e eh, tamén a república que, como diste, aínda que non está moi actualizada, así que ten moitísimas que el deber é fuchi carnelas para poder des, sí. de, de, de, de, de, de disfrutar da túa escrita e da túa creatividad. Exactamente. Bueno, pues, <risa> moitas gracias moi agradecido ser. Bueno, que eh, se si falamos contigo que teñamos que decir eso. Escoita, ese voltando, voltando ao teatro de marionetas. Sí satisfacese entonces por o feito de que acabou o terceiro premio, pero que mm, o mellor ainda ten continuidade, seguro que iso é un comenzo de algo que ti deches a entender ou deches a coñecer, pero que mm, seguro que terá continuidade con outra creación tamén mm, de, de, de máis amplitude e eh, de desexos de, de mellora, non? Uh -huh. Si, sí, a ver, posiblemente, se eh, eh, eu non nos Non, sa, non adoito eh, facer creacións pechadas, por así decirlo, non? Es, mm -hmm. que As creacións sempre quedan aberto porque son como eh, de algunha maneira, xa digo, tecense entre elas, eh, vanse eh, conectando entre elas e mm -hmm. ademais porque son, uh, son como a portas que se abren para que as continue ou ben a persoa autora de outra maneira como ao mellor con outro título ou con outra segunda parte como vemos nalgunos poemarios que, bueno, non digo meus, digo das outras persoas autoras que pónen ás título poemario e poñen primeiro segunda parte e ao mesmo tempo tamén esa conexión co coa persoa lectora para tamén, axuda tamén a facer esa... a, a que un... pois pues, continue con ese... ben, con ese fío narrativo poético, por así decirlo, claro, non? Claro, exactamente. Sí, então, sí. Eh, como falando xa no caso deste teatro de marionetas, como xa fai referencia a estes momentos complexos que vivimos, a estes momentos complicados e... Eh, e difíciles, como iso non vai desaparecer a, a, a, a, a, por desgraça os tempos van seguir sendo así de mm. unha maneira, escuros eu, eu sempre digo que non sei cando seguiremos iremos eh, como citando o grandísimo Celso Bileferre non sei cando seguiremos iremos de, desta especie de longa noite de pedra <risa> non? Mm. e, e, e entón como non imos darse ido de por desgraza, uh -huh. pois pues habrá que seguir continuando eh descendo pois pues, escrita pois pues, con este tipo de temática. Sí, e eu eh, a mí sempre me xa digo desde sempre aparte de, de contar algo íntimo meu a mellor, nalgún momento uh -huh. sempre me gustou referenciar o, o que o, que eu percibía, non? o que uh -huh. eu contemplaba eh e como interpretaba eu esa esa contemplación do mundo, da sociedade é dos momentos, bueno, pues, históricos de eh... Que me, tocou, que me está tocando vivir ¿no? eso serve tamén para dar a coñecer non somente a tua idea e a tua ilusión e a tua visión do, do, do actual, senón tamén para sementar un pouquinho para que todos os que eh, eh, eh, comezan a escoitar e a ver, pois se den conta de que isto pode mellorar e que axuda a que esa semente pois, de que izais próximos frutos tamén exactamente sí. Sí, no, eh, a ver, eh, como a minha hai moitísimas outras persoas, mo, outras autoras que están aí nessa nessa e que mm -hmm. eu creo que, bueno, cada quen ten as súas propias inquietudes, por así decirlo sí. e bueno, sabe sabe como quere mm -hmm. reconducir o seu proceso eh creador, non? E claro. por onde o quere claro, levar e claro. que a, que temas o quere tratar ou como de a trataros, obviamente. Sí, pero de algún xeito eu creo que si hai unha implicación do mundo cultural por, bueno, pois pues, vesen a loita a favor da lingua galega, por si sí mm -hmm. dicilo, de non, por vesen a loita contra todo isto que está que está a acontecer, eh, bueno, pues, a nivel mundial, pois pues, eh, non é algo que este al lonxe, non, é algo claro. que Claro. Tenemos de alguna manera que temos que pensar é que algo tan que ten que ser ser próximo a nós, non podemos como algo non, porque no. se non se establecemos esa especie de distanciamento, pois parece que nos doi menos e si nos debería de, de no. doer, deberíamonos eh, de implicar, é decir, non podemos manternos impasibles ante claro. ante todo iso que está acontecendo. Então, claro. dentro do que pode facer cada quen, pois Bueno, pues, como dixen antes, manter viva esa brasa para que esa brasa yeah. siga prendendo ese lume da, da reivindicación, da loita, do compromiso eu creo que si da palavra, non? Eu, mm. creo da palavra sí. eu creo que da palabra fronte a barbárie claro, que, sí, que a veces son máis fortes que as propias balas tens razón sí. Sí, sí, ten sí, sí, ten sí. eh, de feito vedes a bueno, moitas autoras eh, nos seus momentos en outros períodos mm. que foron silenciadas bueno, porque eh, bueno, foi silenciada a súa voz dizer, por matálos por, por asenálos por as, mm. as, mm -hmm. ou porque morreron tal pero os seus textos Mm. seguen aliados e reivindicados, eh, no, sí, seguen aí vivos, sí, sí. por seditar a alguén que é sobrada, sobradamente coincido, seguramente sobradamente citado, non? Pero uh -huh. sim, sí, moi necesariamente citado tamén, como pode ser Fide Federico García López. Federico, que, sí, sí exactamente. Nado no seu sé, momento, pero está máis vivo ca a... A mensaxe. Si, sí, sí, señor. Sí, señor eu creo que iso eh, amosa o poder da palabra, no? claro, por riba claro. de, de toda esa barbarie que non entende a o valor que ten a palabra Bueno, que o tempo na radio faz nos cativo, cada vez que falamos contigo, é extraordinario recibimos leccións de unha grande forma de comunicar de verdade que te agradecemos moitísimo seguiremos en contacto queremos aproveitar esta ocasión para felicitarxe as festas este é o último programa deste ano desexarxe un bindeiro aninobo un feiticeiro. Pois pues igualmente para para vos tamén, igualmente, es pues, que seña sí. un, do, un 2024, pois pues, máis eh, con máis luz, non? Con esa luz que eh, que, nos, que nos ilumine por dentro, non? Claro, que, que todas estas luces de fora non? Que ten sí. esas saturacións sí. lumínicas, sí. o sea, que ve, que unha luz que nos ilumine por dentro e que bueno, que nos axude a a reconducirnos nunca ¿no? que, que a ver se si é posible, se realmente é posible. Ola, pois moi ben. Eh, dalle unha aperta moi forte a túa nai. Tú tinas eh, a tuve pues, sorte de coñecerte en persoa sí, ti e a ela. Ben, Va, pues, moi ben, veña. Ba, pois moitas grazas. Un aperta sí. grande. Un aperta grande para vos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 esta música, danos pe Laurindinha, Laurindinha sí, sí. Con Laurindinha Danos pe A irnos a Capital da Ribeira Sagra Que nos está esperando ele e o correspondente Hombre. Nese apartado de que che preguntou Xosé Manuel pues E ésta. vamos darlle boas tardes Veña. Boa tarde Xosé Manuel Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, mm, mm, es que como se acaba de decir, ahí ha micropechado nosso o noso, ten, o noso uh, Armando este é o, o último programa de 2023 porque O derradeiro Radeiro. Bueno, eh, de, Radeiro, ¿De Radeiro do ano. Sí, sí. exactamente, porque claro. porque non hai máis, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ahí estamos. O de da do 23. Exactamente. Exacto. Pero que Digo ben, digo ben. Dices dig moi ben, moi ben, moi ben. Ben. Veña. Que por certo felicitacións pola última sí. viñeta do Cucas, porque por certo mandaronos. <risas> <yo> Nos <risas> moito a eles, ya. Mantaxilla. Ya moitos, ya moitos de Redondela. ¡Hombre! Sí, sí, sí. Claro, claro, y aparte hay desaybor de protagonistas. <risa> Xabín, Xabín, que, que nos puñas ahí como marionetas a ¿no, los dos. <risa> marionetas de cucas, claro. Claro, claro, claro, que es ahí una chiscadela, claro. integrando prota o cucas con los otros protas, que son los Muy... duodinámicos sí. de San E, e, e aí vamos, aí vamos, es, intentamos, intentamos. Tamor pois chamar as borda co maneira. <risos> exactamente, somos un dúo dinámico aquí de, de Radio San aquí Vaya, de galegos eh, no vaiche. Aí vamos. Exactamente, exactamente, que que dure o dinamismo. <risos> exactamente. Neso estamos, neso estamos, veña. Bueno, pois pues no? o sea, eh, <risos> no a lerome que gustará. Non gustou moito. A vendo vagar, a vendo eh, inspiración e tal, pois. Si. Sí. Pues deus deuse todo outro día Xache daremos máis noticias daqui a pouco Porque resulta que Isto bueno, está, está prendendo Por, por, por moitos lugares ah, e a, sí. a alguna, a alguna radio galega Volve outra vez a interesarse por as nosas cousas E, e posiblemente Tenhamos reedición Ou reemisión noutra radio municipal Si sí, sí, Xache diré Xache contaremos vale. Moi ben, moi ben Veña. Bueno Pues perfecto, quer decir, eso vosinal, vosinal. Sí, hombre, sí, querer decir que a, a nosa satisfacción é que nos escoiten, o importante eh, pues, por vai por diante. e eh, eh, eh, si encima temos a, a feliz idea ya yo, yo participación túa coas co viñetas que, que eh, nos aportas, pois inda inda mellor. Bueno, pois pues eso se trata. Ben. <risas> eh, para todos. Muy bien. Sí, señor. A ver. Bueno, pues como he comentado, desde Radeiro, uh -huh. sí, eh, programa eh, Doano, uh -huh. despedimos aquí, eh, bueno, un 2023 non cobo un pouco de todo, supoño que vos igual facedes algo de balance, ou non? si, si, si eu non, non me puxen a facer balance seguro que hai moitísimas cousas positivas eh, pero non imos puñenos agora claro, ah non, non, non, hai que a, ser a, a positivos si, si, si imos puñenos o presente Eso então, en Galegos Novaixe que se preguntou sí. imos logo con esa verdadeira colaboración do 2023 vale, teña Eh, Gústames e desgústames logo A ver, os últimos do, da tempada O do ano ainda nos queda Case 15 días, bueno, máis bah, de 15 días bah. Entón ainda poden que pasar cousas Nestes 15 días, boas e malas eh, sí. Pero por poñernos no presente Que no que se vive cada vez máis sí. eh, No agora No partido a partido Como dice Meone eh, Gústames, mira, gústame uh -huh. eh, A inovación uh -huh. E eh, Sumada a innovación gustame a creatividade. Eh, uh -huh. se innovación máis creatividade e poñemos eh, mmm, galego ou galega, hm. Uh -huh. Imaginaid que pode saír desse cóctel. Un galego eh, creativo, un galego innovador eh e un galego retranqueiro. Pois todo eso se xunta nesta noticia que me fixo moita graza, que me fixo reír, e non sei se vos chegou a vos, pero ata a propia televisión galega xa se fixo eco dela. Falamos dun galineiro inteligente. ni idea, non? Pois ainda non. Vale, pois anda correndo por as redes sociais, ata no Instagram está. si he ido outro parte. Chamase Manuel Eirín É unha urenxan mm. E como vos digo A parte de urenxan Xa se entende que é galego mm -hmm. É creativo E bueno, é, acaba de facer unha innovación <coughs> é Espectacular é, Ten galiñas Como moitos e moitas galegas é, é de, aquí, de, de aquí do, do noso país mm -hmm. Hai que nas ten para negocio Hai que nas ten pois, para eh, Bueno, para pa axudar eh compañía para ajudar na na compra, na cesta da compra, pois con ovos, eh etc, eh, claro. etc, vale. Mm. Pois ben, este galego eh, que xa vos digo, está correndo por as redes sociais, eh creou, inventou un galinero intelixente. Sí, un jubilado, un jubilado eh, sí. con con moita creatividade e moito tempo libre. Mm -hmm. Sí, señor. Eh ademais para forrarse traballos. Sí, sí. sí. sí. Non creo que fixera especialmente para chamar a atención Pero de paso chamou a atención Por, por bueno, por, por a curiosidade do tema Entón vou aos detalles eh, Neste galiñero inteligente eh, Ten un temporizador Ten un temporizador para dar as comidas as galiñas Entón ese temporizador Fai que as galiñas só teñan A opción de comer tres veces ao día Ajá uh -huh.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 cae esa, tre, esas tres comidas eh, a partir de ese sinal para a comida teñen cinco minutos pa aproveitala <risa> música polle esa muñeira de chantada <risa> e automáticamente cando empieza a soar a muñeira de chantada abren esas portas do aliñeiro <risa> e, e baixan eh, fans accesibles os comedeiros ah <risa> Entón, comoñe de chantada, xa vos podedes imaginar, gariñas que, como como dixo, é eh, literalmente no vídeo que lle gravaron, uh -huh. vólvensen todas cantos coita a música. Hombre. Claro, todas porque xa moi cantada e é unha é unha música movidiña ademais. Claro. fainar mover e ao mesmo tempo saben que ca, con esa música van comer. Claro. Entón, uh -huh. recapitulamos. Soa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 pois xa comen eh, complementan a a súa base nutricional como queiran. Claro. Pero a comida, digamos, o pienso, o trigo, o que lles dea. Si, sí, e Tres eh. comidas como, bueno, como a rutina dun dun jubilado, sí. no dito, a rutina dun jubilado de tres comidas ao día, entre 6 minutos. Ah, y a lle quedas complementar con algo, aí tes a horta, corre, colle miñocas ou o que queiras. <risos> e despois, ainda outra innovación, aporta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 que ya que todo todo un fora de serie este este galego. Sí de lo buscar por aí de la toparse, haberes. Sí, sí, eh... no, no, eu sabía del porque mandou chegou nos unha noticia con respecto a, a, sí. a os premios que participa con respecto a eso do, de de, de o plástico, me parece que e de lo e de lo ves en digo está correndo, está correndo como pólvora por po las redes sociais. Mm -hmm. Eh gustémelo ago eso a A intelixencia, a inovación uh -huh. eh, Esa xente creativa Como este galego Que bueno, que dedica o tempo para cousas productivas E ao mesmo tempo quita ese traballo del Riva sí, sí, sí. sí. Tem... eh, Exactamente Ainda así, pois pues, tamén eh, Pois repercute Esa eh, a, ni, a, a nivel global Pois pues, eh, ese xeito De ser dos galegos Que somos un pouco armadanzas tamén ¿no? Claro, eh, eh, tanto Que me gusta tamén, gustame que sobe a creación de empresas en Galicia. Este segundo datos do INE, Instituto Nacional de Estadística, este mes de outubro, quedaronse eh, 271 empresas, un 12% máis que no outubro do 2022. Muy ben, muy ben. O xa que é un dato positivo. Eh, ainda así, realmente menor que a media nacional, que foi un 16%. Ay. O sea que vén que medramos, pero bueno, ainda non estamos a altura da media regional do, do, do estado, sí, sí, sí. que é subido un 16%. Bueno, Ay. en calquera caso positivo porque é unha subida e eh, así acumulanse tres anos de subidas consecutivas. O sea que bueno, vou sinal, parece que aos poucos vanse creando empresas, eh non estamos ao nivel do do estado, pero estamos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 Pode ser nun que estivera Requiña. Si, sí, a do Emato crítico. A ver se non quedou como finalista. A, a do Emato crítico que que tiña algo que ver con con Leidy costas que bueno, non me acuerdo, eh, eh... A ver se sí, o mellor keren que saia e non está entre elixidas polo polo, ah, vale. polo público. Si, sí, sí, sí. eh, sabes que é unha listaxe que fixo pública que fai pública o Portal das Palabras. O Portal das Palabras recoméndo polo a todos, a todas, eh, o quen aínda non saiba del, que o busque, é unha páxina web que traballa moito ben polo léxico e a recuperación do léxico galego. Eh, este esta iniciativa concreta Palabra do Ano eh, promove tanto a RAG, a, a, a Academia Galega como a Fundación Barrié eh dente 2014. E este portal, Portal das Palabras, digamos que é a plataforma que que fai que inicia que ten est, impulsa esta iniciativa. Aha. Uh -huh. Da Palabra do Ano ten máis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 Uh -huh. Porque porque por eso, porque por día, hoy aproveitaba su so día, uh -huh. y a noite pues pois, como non Durmindo facía viaxe. Si, si, tamén viaxe dormindo, e non parecía viaxe cando sí. descoidabas estaba xa aquí en Galicia. E moita xente que coñezco e coñeceredes, maior tamén lle era supercómodo. Si sí, sí, sí. en coche cama, viañan descansando e se chegaban aquí, uh -huh. e, e bueno, non perdía go día. Pois pues ben, con, sabedes que a, a pandemia, si, sí. coa pandemia por motivo coñecemos sí, sí, sí. sanitarios, uh -huh. de seguridade sanitaria, pois pues, quitaronse, eh, pero non se recuperaron. Pasou a pandemia, non se recuperaron. Entrou a nova BNG, lembra un pouco eh, esta esta perda do servizo, eh e quede, que de pois mobilizar a xente para que o Estado se dé conta, se decate de que uh -huh. é un servicio básico, moi importante, e que hai que recuperar. Hombre, tanto. En, entón, a acción deste 21, por xoves que ven, de hoje uh -huh. moito días, é unha mobilización simultánea é, na estación de tren de Monforte e na estación de tren de Santos.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 O galla, o galla, que podamos consentirlo Porque en realidad tiña bastante afluencia E ao mesmo tempo non somente para, para os galegos Sino outras estacións Intermedias tamén, lóxicamente Do Bierzo sí. Claro, o por exemplo di que, di que existe un compromiso de Renfe Asinado, asinado no 21 Para recuperación progresiva Dos servizos suprimidos por pandemia Destes tres hotéis Non se volveu ten ningunha nova O xe oh, yeah. que hai un compromiso de Renfe de recuperar, desde o 21 de recuperar os servizos que había antes, antes da pandemia, da pandemia recuperaría moitos, non digo que non pero este concretamente do tren nocturno, tren hotel uh -huh. de Cataluña a Galicia eh, pois non se recuperou entón Nada. esta movilización vai esa liña entende uh -huh. sí, sí. o acto simbólico que teña trascendencia, tanto en Cataluña, en Sants como aquí eh, en Monforte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 hai que intentar recuperarla, claro que si sí. Hai poucos días, como en Monbus quen manda aí que un dos de Monbus está de parlamentario na xunta, todo hai que decir, pois houve unha pequena protesta que lhes dixeron, se ponen ustedes autocares en cada autocar dixeron, está proibido ir máis de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 efectivamente, por a perda do servizo, un servizo moi necesario, moi útil uh -huh. pa todos os galegos e galegas que, que bueno, que, que, que temos intereses, temos familia, eh, tanto en Cataluña como en Galicia, e ese, ese tren, pues, serán moi, moi, moi, moi útil. É, uh claro -huh. eh, eh, eh, que sí. Claro É eh, eh, claro. moi práctico. Uh -huh. Bueno, agora vamos aos desagradables, claro eh, que sí. Pouco, pouco. Vez, vale, vale, No vende. me gusta a subida do prezo das autostradas que que chegará con o novo ano, sabedes que o novo ano sempre veñen sí. a, a subas. Eh, diz que subirá o prezo das autostradas, subirá un 4% no 24. Eh, un 4% que está por riba da suba real do IPC, que sí. por riba tamén da suba das pensións. Sí, exacto, exacto <risa> sí, é un 3,2 o, o que din exacto. que van a subir. Entonces resulta que un 4% é <risa> un 0,80 quer decir que algo máis, eh? <risa> Exactamente. Exactamente. <risa> entón, eh, no o goberno terá que decidir se aplica esta suba eh, ou só unha parte compensando ás empresas concesionarias doutro doutro xeito, non sí, se sabedes, pois sí. con algunha subvención, un... algunha ayuda e tal, sí, para un... que no consumidor, no usuario, uh -huh. pois non sexa pois o golpe tan tan grande. Pero uh -huh. caer que era caso que como pasa moitas veces que o prezo dos servizos sube por riba do prezo do IPC da subida do, da subida do IPC Eh, a, a subida das das e o poder aquisitivo da xente. Mm, sempre estamos eh, a remol, non? hai un bolsillo aí secreto que mm, recolle que... algo algo aí non encaixa, non sí, no, no, anos, no, no, no entendo non bueno, no mo no dan a entender, sí, ben, sí, no sí, ese peto pe está roto por de Non Algo eh? pasou Do... no, no. Le bou un golpe, <laughs> e rompeou.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 moi choiboso hmm. pero, pero bueno, xa está un día sí. bastante... alegro-me moito mm. pero bueno, se non chove non hai verde bueno, eh... ahora, ahora vamos, ahora vamos o, o, a libretiña que, que eso tamén tamén hai... ta, a ta ver, tiño parte... aquí alguna alguna cousiña logo está anotada na libretiña pequena hmm. eh, unha reflexión que eu outro día a un velho non sei, non me acordo, en que si, pero escoita, é unha persoa maior. Falaba con outro. Hmm. Eh, foi, a ver, foi nun velatorio, eh. Vaya. Foi nun nun tenatorio. Vaya. Eh, eh. que poño a orella sempre. Tombre. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Pero non por mal, non é por sí, bueno. sí, escoitar, eh, pues escoitar, aprendemos claro. cousas cando escoitamos, claro que si. Sí. Non é por andar os contos nin as lerias, é por aprender. Claro. Non se me malinterprete nunca, eh. <risa> eh pois xa vos digo, no tratorio dicía ya outro. Tanto a forrar para rematar non caixa de pino. Si, <risa> <Sí>, señor. <risa> bueno, eh, cada un sí. eh, depende do contexto que se colla, pois sí. debía ser algo Algo algo lañas, como hay algo sí. rácano, algo sí. aga agarrado o fulano, ¿no? Exactamente. Una cancha de, de pino, ¿no? Vaya. Vaya. Y después, eh, tomando un café con leite, sí. eh, una mujer mayor también, eh, que la gente mayor es, es increíble, increíble. La gente mayor recoyes ahí. Bueno... Por eso que es un madurez é un grau eh? Sí, sí. Eh, é un grau terán as súas cousas ou teremos cando cheguemos sí. pero pero ten, ten moito de positivo e eh, os anos a experiencia é para, é para algo no eh, dicía que esta muller conta, contaba un chiste ali contaba yo odobar dobar sí. contaba un chiste que había dos mulleres falando e unha pregunta e a outra que filho foi o que máis chico estou criando? E outra contesta O da miña sogra Tamén non o colleste, non? O da miña sogra O miña sogra, si sí. Debe o seu, non? <risas> ¿Eh? É? É o seu? O seu home Claro, o seu home O seu home, o seu home, seu home. ¿Qué? Correcto, correcto Moi bon tamén este, bon. E despois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 Se, te dela has coitado esa, non? Si, sí, bueno Igual sabes algunha máis, tamén, equivalente Si, sí, máis Tería que buscar eu a miña as miñas escritas Tamén este libre tiña pequena, non? Si, teña que buscala, si sí. Pero, si, sí, tanto eso como alcumes Ademais, outra, sí. outra, outra cousa que tamén fago na, na, na uh -huh. miña recolección Moitos alcumes e, e sobrenomes que, que lle dan as persoas tamén Pois ah, pois outro... Aí hai tamén es... traballo, é? Sí, sí, escribo moito, pois teño, teño bastantes. O outro día, ora, se me veo agora, estaba no barrio, paseando, eh, e había un señor que salió e botou un iruto daqueles, pero fuerte. Arroto, tremece todo, non? E dixen, eu premín, dixen, carai, este quedou a gusto, pero unha señora dice, serás porco, e eh, salta el, pois pues, poñe corbata. <risa> sí, sí, sí. Ese, Bueno, he parecido, he parecido a Do Polo, ¿no? Sí. Que dice, el conductor que se baja el pollo e el ¡Zas! E, yo dale al... ¡Y botas de arroz, carajo! Exactamente, botas arroz Bueno No, si nos peñamos pues van saliendo poco a poco Ese no, no tengo mucha gracia Pero bueno, la bueno. cosa... Sí, sí, un poco... Sí. Descobre Descarnado, non? Sí. Vale, un pollo O caso é que mm, Ti segues con esas escritas E segues con a recolección Eu tamén, xa te digo Mandaronme precisamente de Viveiro Pois 200 mm, <risos> 200 sobrenomes e sí, 200 nomes de, de persoas de, que viven por ali. Uh -huh. interesante, moi moi interesante. Se se sí. che daría coñecerse acaso. Si che parece. Hay, eh, vamos, hai moitas eh, eh, eh, pola Mariña luguesa, eh, hai moita xente que teñen outros outros, outros nomes. Coñen uh -huh. outros nomes. Alcumes, dixéramos. Si sí, Alcumes, correcto. Mm. Bueno, pois eh Jorge Manuel que finalizarou finalizamos este ano este, esta comunicación contigo, pero que agardamos que o ano que ven máis azos, en máis exactamente, que aproveitamos para felicitarche as festas e desexarche un vindeiro ano novo feitiçeiro e que agradecerche muitísimo a túa colaboración semanal. Pois moi ben, encantado e, e igualmente boas festas por aí a todos. Mm a todas eh, e pendentes do vendeiro programa sí. que será, pois, o vendeiro, San sí. xa diré que día sí, sí, e sí. despois de reis, seguro exactamente, eh, supoño que non sei sé si se hoxe está desfacendo crónica da, do do certame de poesía. Sí. Algo algo fixemos, eh, si sí, con, contactamos precisamente co primero e o terceiro, o segundo non podemos pui, felicitálo, pero aí estamos. Vamos a felicitar agora a, a outra moza que se chama Arancha uh, Nogueira, vale, pues. que, que tamén é outra poeta, pero que... Xamos mm... escoito logo. Venga, vale, pues despedimoste con música e a toa ano. E nada, se, se podedes, se sabe de iso, o día 21 a Sanz.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 Pasa. Que pa vamos. Viaja. Tengo no una ucha, pano de todas las Venga, va. va. Eh va. Temos a música, pois, para poder esta música Danos pepais para entrar a, a falar con Aranxa Nogueira E vamos darlle boas tardes, como é normal Vale mm, Boa tarde, Arancha Hola, boa tarde a todas e todos Boa tarde, benvida, moitísimas mm. gracias por atendernos, Aranxa y antes de Gracias que se... a vos por pensar en mí a Antes desquecerme, de primeiro, hai que felicitarte por ese premio claro. de, pues, eh, en Arritmar, non? Moitas grazas, sí, sí que, que xunto con outra poeta portuguesa, Isabel Pois, de, sí. fi, fuche premiada, pois, gracias á túa creatividade poética, non? Sí, a verdade é que é un premio que, que me parece unha gran iniciativa É unha iniciativa que leva a cabo a Escola de Idiomas eh, dende Iquiden de Galiza e que pretende, pois, tender unha ponte entre as artes de Galiza e de Portugal. Digamos que esa fronteira que nos separa xa cada vez máis difusa, máis pequena. Sí. Eh, en este sentido, pois, premiense todos os anos un poema galego e un portugués, e unha música galega e unha portuguesa, non? E neste caso, foi unha escollida como mellor poema galego do, do ano e a verdade que estuvo moi agradecida. Arritmar Galiza e Portugal Bueno, de verdade que non, non sei qual foi o poema Pero que eh, Tiñamos que pedirche O paso que eh, Atracar nun, non, non é a nosa <risas> A nosa tema Pero <risas> pedirche xa antes Que, que, que prepararás un poquinho Dese de, de traballo para, para que os nosos ointes operan, pero podense meter na túa páxina E miralo, non? E non? Sí, eh, creo que de feito se se meten tamén nas redes sociais de, de Arritmar atoparán a ali pois, o vídeo de toda a gala sí. onde fixemos pois unha iniciativa moi chula a outra poeta, poeta portuguesa poeta premiada, recitou o meu poema mentres que eu recitei o seu sí, sí, e así pues escoitamos digamos que o portugués de Portugal e o portugués do norte uh -huh. con diferentes sotaques non e eh, eh, nada, estivo moi ben eh, o, o poema polo que foi premiada é un poema que, que fai parte na, do meu libro Antese, mm. que xa foi publicado hai dous anos, e a verdade é que, como é unha iniciativa que se leva a cabo donde a Escola de Idiomas, e, e a comunidade educativa da Escola que vota, mm -hmm. ti en ningún momento faz parte dese de proceso. Entón, eu estaba tranquilamente na miña casa, ese libro xa levaba escrito pues, bastante tempo, e non tiña niñe idea de que de que estaba sendo pues, votado. <risa> eh, e finalmente resultou así, Sí, sí, sí. Bueno, o sea, con María Isabel Fidalgo, que es de, de Braga, pues entonces, tí, m, bueno, fue hecho esa elixida en ese trabajo tan mm -hmm. interesante. Antes, me parece que se nos hablaras de ese trabajo, una otra comunicación que tuviéramos contigo, ¿no? Puede ser, puede ser. Antes fue, bueno, el último poema fue premio Vitoriano Taibo, mm -hmm. de poesía, eh, está publicado por Galaxia, Eh, bueno, pois unha obra na que na que tento falar, bueno, escribindo dende a perspectiva uh -huh. da pandemia, máis uh -huh. penso que é un libro que se pode ler dende calquera óptica, porque pretendo falar un pouco da incomunicación que existe entre unha nai e unha filla cando se ven obrigadas pois debido a esta situación, máis poderían ser tamén outras uh -huh. a estar fechadas na mesma casa durante uh -huh. un período de tempo, e eh, como esa aparente en comunicación se vai salvando cando se decatan de que realmente as cuestións que elles preocupan son as mesmas o que pasa que eh, comunicadas de diferentes maneiras, non? Uh -huh. Entón, pois, con este libro tamén pretendía que se reflexionase un pouco sobre esa fenda xeracional, uh -huh. eh sobre como comunicamos as cousas tamén aos nosos seres queridos, non? Hombre, o sea, moi moi integrado co moi interesante entre, entre o traballo intergeneracional, non? Uh -huh. Os maiores e os xóvenes que, que por certo moitos deles non saben que van a chegar a maiores. No. Sí, eh eu agora mesmo estou nunha etapa intermedia, eh podería dicirse, porque tamén son profesora de secundaria e eh, me vexo co rapaces adolescentes, uh -huh. e vexo que tamén aí hai unha fenda xeracional, sí. pese a que eu me sinta bastante nova, non? Uh -huh. mm, Penso que tamén o tipo de mundo e de sociedade na que vivimos, que nos eh, aboca a ser cada vez máis individualistas e a consumir cada vez máis contidos só dirixidos especificamente á uh -huh. nosa franxa de idade, ao noso xénero, aos nosos gustos, uh -huh. fai que perdamos un pouco habilidades á hora de nos relacionar co resto de componentes da sociedade, non? Eu penso uh -huh. que antes, eh, os propios espazos que se frecuentaban xa daban para que toda a xeracións estivesen un pouco en contacto con uh -huh. resto de xeración se iso creaba pues, unhas pontes que son moi interesantes e que tamén nos dan recursos a hora de relacionarnos con outras persoas uh -huh. mas me dou de conta de que en este momento este é un mal compartido penso uh -huh. que a xente máis nova non sabe relacionarse con a xente máis bella e a xente máis bella tampouco se sabe relacionarse con a xente máis nova e os que quedamos no medio, pois <risas> eh temos que tentar salvar o sí. nos xa que a sociedade non ajuda moito non? <risas> Pero a xeu traballou nunha, bueno, traballo, mm, fun elixido para ser eh, asesor ou por lo menos eh, participo nun nunha, nunha reunión que facemos quincenalmente aquí no Consell Comarcal do Baixo Brega. Somos mm, mm, eh, a, eh, digamos asesores, non somos ningunha outra cousa. E a verdade é que a miña proposta que lle fixen precisamente no Consell Comarcal, que por eso mm, mm, chamase Consell, pois fixen que mm. dixenlle que uh, os institutos deberían participar se os consellos, se os, os ayuntamientos eh, se, se deciden os concellos se deciden, uh -huh. pois pues participar nun certamen que se chamaría eso, intergeneración po, sabes que os dos institutos os rapaces fan un traballo de final de curso un traballo de investigación ¿no? se uh -huh. ese, ese traballo de investigación se relacionara cos maiores pois pues, poderia ser premiado, non? e é de feito, pois pues, tiven a ocasión de, de comprobar que en varios colexios, pois pues, os rapaces dedicáronse a traballar cousas interesantes para os maiores por exemplo, o exceso de, de medicación, por exemplo, oh. cuáles son as batallitas que lle contaba o seu abó neno, ah, ou cousas de ese tipo e entón, ese traballo de final de curso, vese ve premiado e ao mesmo tempo, pois a relación entre maior e, e, e, e, e, e xoven, uh -huh. pois eh, bueno, parece que, que é efectiva, máis ou menos pois páreseme unha iniciativa estupenda. Eu, bueno, é unha das miñas teimas tanto no creativo como no vital, non tamén na miña vida cotiá. Eh, e efectivamente penso, eu este venindo dando voltas ao longo deste ano como profesora, pero que eh, a miña xeración, por exemplo, era unha xeración que foi ainda moi coidada polos avós e polas avoas. Sendo sí. entón, aí, pois, xa se establecía unha relación Eh, ainda que, que non fose a propósito, non? Na que nos coñecíamos como se relacionaban e como se comunicaban estas xeracións mm. Agora penso que isto cada vez pasa menos tamén cada vez menos os rapaces simplemente xogan Simplemente mm. están nun sitio e escoitan e ven mm. Porque están constantemente facendo actividades, non? Porque temos esta teima de que teñen que ter oito anos E ser trilingües ah. e tocar cinco instrumentos e facer doce deportes e iso tamén fai que perdan habilidades sociais mm. sí. bueno, pois pues eu conseguín bueno, conseguín, de momento esa é, é unha que unha, unha semente pequena que, que conseguín que algúns institutos o tomaran en conta, pero claro ten que entrar dentro da, da, da proposta do, do Consello Escolar lóxicamente, se si o Consello claro. Escolar non decide que, que os rapaces poidan facer ese traballo de inter, intergeneración pois pues, tampouco pero que hai moitos, es, moitos aspectos que os, os, os rapaces ou do instituto poden investigar con respecto a esa eh, eh, non sei combinación de, eh, de charla do do maior co, co, co xoven non? Dende logo, creo que tamén unha cousa moi interesante que poderían sacar desa combinación sería coñecer a súa historia e a súa historia recente porque estamos uh -huh. vendo lamentablemente tamén na área do do político que ao final é o social como hai moita xente nova que parece desconhecer eh, o que pasou aquí hay 40 danos e eh, eh, iso tamén se adquire falando cos nosos maiores, non? Diso claro. eh, tamén adquirimos conhecemento polo tanto, calquera iniciativa que leve a que estas xeracións estean en contacto mm. e eh, polo tanto haxe un proceso de aprendizaje pois pues, para min, dende logo, ten que ser celebrada. É, é fantástico, non? Porque eu tamén participo noutro outro aspecto sí. aí no concello de, de Gaba concretamente e chamase YouTube, porque non? Resulta que os mércoles pola mañan eu dedicome a, a ensinar aos maiores po, m, alguns maiores mai maiores camín que, min, que eu tamén son de de, de saidade, <risa> pero eh, ensinarlle algo de como como empregar o, o, o, o móvil o no? non, yo, yo, yo ordenador, pero resulta que nunha ocasión vedin lla varios rapaces do instituto que viñeran a axudarme a transmitirlle transmitirlles esos coñecementos aos maiores. Ya me deixaram a, deixar a parte É dicir que claro. os maiores os maiores e eh, eh, máis caso os os rapaz os, rapaces. os rapaces do instituto que que non a min. Quere decirse que é, ese esa conectividade sí. é, é, é, é unha relación extraordinaria, non? Sí, si. Sí. Que maravilla, dende logo. Si, sí. ademais creo que que tamén pro rapaz sentirse sentir que isto eh, te poden facer e o que nunca lle deron importancia porque uh -huh. eh, as xeracións máis novas xa naceron saben utilizar prácticamente un móvil, unha tablet, un sí. ordenador, porque uh -huh. realmente é un aprendizaje que se pode transmitir. Sí. Eh, eh, por lo tanto tamén os fai empoderarse en ese aspecto, eh, non? Eso eh, é o es, es que quería comentar, que precisamente sentíanse mestres, ou sea, eles, xa ves, estou é decir, que el, el, <risas> era unha satisfacción para eles enorme, non? E e por os maiores ainda máis, porque resulta que eh, explicábanse mellor con os <risas> rapaces que non conmigo. Mira <risas> <risas> te sí, ao final os mestres nos deixan un pouco de lado. Sí, sí. No, pero a ver, que esa interacción debería, mm, non sei, sé, debería multiplicarse, non? O sea, no, no, eu falo che como un, un, un caso determinado nun momento determinado, uh -huh. nun trimestre, ademais, que bueno, si fora cada cada 15 días estaría se, sería un unha sementa extraordinaria, ¿no? Dende logo, dende sí. logo. Eu lembro algús netos, sobre todo cando vou cando vou á aldea, eh, eu vivo nunha, ah, vai, cando vou de vacacións vivo nun sitio de montaña que é A Fonsagrada. A Fonsagrada, si, sí, si, sí, un bo sitio. Si, <risos> sí, que corre o aire por todas partes. <risos> <risos> e o caso é que un día fizome gracia porque estaba, estaba un, un chaval elina no parque, pois couseu eh, couseu a súa table. Mhm. Uh -huh. Estaba a abuela con él dice, mira, abuela, fais así, así. Isto é como un teléfono. Os teléfonos, dicen valen pa todo menos pa chamar. <risas> claro, o sea, efectivamente, a día de hoxe... Eh, estaba, e a abuela dois... Eu te ver aquel rapaciño, con todo o cariño, enseñando a súa abuela, pues, mm. xa menxía... Eh, vende logo, vende logo é, é unha imaxe que, que prestaría a ver moito máis. Sí, pois eh, transmite ya o teu consello escolar para que sean capaces de facelo. Farei <risa> <chula>. no, farei <risa> no. Bueno, estuviamos falando con Martiño Maseda como poeta tamén, que, que foi gañador do segundo, do terceiro premio de uh -huh. poesía Rosaría de Castro de Cornellá, uh -huh. pero ti tamén eres poeta, eh, como acabas de decir, que eh, o teu último traballo Eh, ten moito que ver co poesía, pero eh, estás traballando en máis cousas, non porque según sabemos polas redes, tamén participas en, en, en reunións poéticas mm. e eh, hasta en manifestos. non. Sí. Pois mirade, neste momento non estou traballando nada activamente. Eh, e é por unha cuestión porque estou tendo un momento de saúde delicado Vai, mm. e iso fai que que pois pues, que tampouco se poida crear mm, con normalidade, non. E algo que tamén me gusta contar porque é interesante que que comprendamos todo mundo que as artistas para poderen crear, pois pues, teñen que estar ben. Claro. Moitas veces se crea este mito, eh, pois pues, eu creo que un pouco que bebe da da esencia do artista romántico, non? Que mm. ten que padecer para poder crear. Eh, bueno, creo que todo o contrario, non? Eh, as condicións de vida teñen que ser asidónias mm -hmm. para que eso se pueda levar adiante. Dito mm -hmm. cal, eh, a cabeza de un fervedoiro de, de ideas, eh, sempre sí. pues, hai cousas que, que se teñen ahí, e en particular eh, eh, teño a miña cabeza para levar a cabo pues, en, en breves alguna outra obra infantil e juvenil, Ademais da, da Mestra Corremundos que é por agora a miña única novela infantil, uh -huh. que é unha novela publicada por Cuarto de Inverno, que, que biografía eh, ficcionando un pouco as vidas das escritoras Pura Do Vázquez, que eran de Ourense, como eu mesmo. Uh -huh. sí. eh, e tenta pois tamén contarlle esta historia ás eh, crianzas. Non uh -huh. Para min foi unha experiencia moi interesante, foi moi diferente o que eu fago habitualmente en poesía. A poesía ven a min dunha maneira bastante máis natural, porque é unha linguaxe que controlo máis e que le facendo máis anos. pero cando me fixeron esta encarga, dei-me de conta de que tiven que mudar algúns procesos creativos, facer un labor de investigación. Isto foi moi interesante, non foi moi distinto do que facía até ese momento. Non volví a publicar nada infantil e juvenil, pero sí que me quedou un pouco eh, a idea, Eh, en no futuro no futuro próximo gustaríame escribir alguna obra que volverse ser dedicada a este público o, o infantil lógicamente non sí ah estás traballándo nos bueno pois eh, desseaxe todo mellor primero recuperación tarde, completa, tarde. completa completa que é o que fai falta faltalle agradecerte moiísimo que, que, que nos atendas porque si aída que estése aí convaleciente pois faz, faz tempo para, para estar con nos a verdade que, eh, nos é que para no ser un placer lle un enorme honra e eh, tamén eu quería dar recoñecer que tites nas redes sociais tamén bastante interior Ese, ou polo menos das a coñecer cousas moi importantes e mm, outro día vin ou me parece que foi a principios de dezembro iso que publicaxe sobre o Día Internacional das Persoas con Discapacidade que, na que tamén estás mm -hmm. moi implicada, non? Sí, así é, de feito, bueno, neste momento estou padecendo, acabo de ser diagnosticada e pouquiño dunha enfermidade que produce dor crónica e é unha enfermidade eh, moi descoñecida que é neurolóxica non? Que, eh, ¿no? que parte do sistema nervioso central foi un, unha odisea chegar a ter un diagnóstico precisamente porque é unha enfermidade que se desconhece moito, mm -hmm. e, e estas son cousas que creo que tamén é importante que, que visibilicemos, non? Que moitas veces cando falamos de diversidade e falamos de discapacidade, todo o mundo se imagina pois, por mm -hmm. exemplo, unha persoa en cadeira de rodas sí. e, por suposto, iso é unha discapacidade, pero hai outras que non se ven pero están, non? É, e, todos os días convivimos e nos atopamos pois no supermercado, no transporte público, no traballo, con persoa que tamén padecen eh, de distintas patologías que nos non vemos porque non hai nada que se ve xa vende fora, pero que están aí, que lles dificultan enormemente, pois, a vida cotía mm. entón, pois, vende a miña pequena plataforma, que eu tampouco que se xa famosa, pero xa que hai persoas que me que me seguen nas redes sociais pois sí que me gusta darlle visibilidade a estas cuestións das que penso que é moi importante que se fale É importantísimo, eu estou loitando con eso desde fai 40 algo de anos, porque a miña filla precisamente ten a discapacidade dun 65% e por eso precisamente bueno, esperemos que ese nome tamén se cambie que sean capaces é, de, de, de darse conta de que son persoas, como a todas as demais e que, que, que quizás diferentes pero é. tenlas en conta non é fácil non Sí, estou totalmente de acordo. Eh, incluso moitas veces, como como digo, eh penso que agora se fala un poucoño máis do que se falaba aí uns anos, mm -hmm. pero seguimos tendo unha idea moi estereotipada da dignificación a persoa que sí, sí, sí, enferma, sí, sí. non, sí, sí. ou que teña certas patoloxías. E eu creo que iso parte pois pues, dunha idea capacitista do que son as persoas, non? Sí. todas as persoas son así, todas as persoas teñen estas capacidades e penso que ata que non consigamos facer un mundo máis inclusivo na eh, realidade, eh, eh, non só so sobre papel pois non daremos pasos adiante Sí, sí, a parte de inclusividade por lo menos reconocer que son personas claro. son, Exactamente, es, persona. eh, eh, personas E eh, entonces, claro e mmm, aparece ese nome esa, ese calificativo pobreño ese ah, bueno, no, algo no, eso non me gusta Algo que, algo que sempre... Sí casi é descalificativo, non? E entonces sí. uh, eles mesmos ou por menos o, o ambiente que eu xa digo Padezco mm. desde aí ah. muitísimos anos, pois precisamente coa miña filla pues, faime pensar, faime escribir moitas veces con respecto a todo eso, pero que mm, o gallá, o gallá que, que se convirta en algo completamente natural, como diste. Sí. Claro. E, como digo, tamén penso que, que unha boa maneira de, de facelo é dende, dende a nosa posición, non? Uh -huh. Eu, pois, non fago música, nin fago cinema, o que fago é literatura. Entón, tento que tamén, dende ese pequeno espazo, uh -huh. se vexan representadas este tipo de, de situacións, non? Uh -huh. eh, de feito, eh, se si me deixa, algún día gostaríame escribir sobre a dor. Uh -huh. eh, por agora, aínda estou padecendo moito, entón, custa me escribir. <risas> pero eh, eh son cuestións que creo que teñen que estar na literatura e teñen que estar tamén na literatura contemporánea, porque ás veces eh para buscar eh, referentes sobre unha cuestión temos que irnos a a literaturas de pois pues, ou de outros países, ou de hai moitos séculos, e uh -huh. creo que é importante que se vexa que que hai pues, hai cousas, cuestións que seguimos padecendo as persoas uh -huh. eh todos os días, na, tamén no século XXI non, que parece claro. que É o mesmo século no que enviamos cohetes a Marte, vale. pero logo xe que havendo persoas que están enfermas, ¿no? Investigación, <risa> Entonces... investigación, lógicamente, é que falta sí. muito investigación. Arancha, que che mm, todo o mellor para este mm, estas eh, estas festas Nadalencas, pero que todo to, o 2024 se sexa se feci para ti e dor que desapareza. Muchísimas gracias, muchísimas, gracias. Todo todo vos, Venga, un una aperta grande una y, hasta, y hasta otro y momento, un... otro, otro, Mucha otro suerte, Ataloño. Ataloño. Te quiero, te quiero mía. Te quiero, te quiero prenda Bueno, pues con esta música Das tanxugueiras Das tanxugueiras precisamente sí, Pois sí. despidímonos hasta o ano que ven Claro que sí, queridos orintes Que pasen unhas felices vacacións de Nadal E que teñen unha feiticeira entrada de ano Novo 2024 Ata 2024, queridos orintes E eh, eu, pois, pola miña banda Pois deseixo tamén que pasedes un bon Nadal E que recibades, pois, moitos agasallos para reyes y sobre todo salud y fuerza, amor y cariño. Así que amigas y amigos, deico próximo programa. pelo, si no sabes ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala. Para que eres amoré, si no sabes